Розділ третій. Нема більш приємного, більш зворушливого, такого неурочистого моменту, як випускний у квадранті вершників. Це єдине, за що я заздрю квадранту піхоти. Його курсанти добре знають, як влаштувати достойну церемонію. Посібник для квадранта вершників майор Афендри. Неавторизоване видання. Литовище в Базгіаті наразі оповите темрявою і здається безлюдним, коли ми наближаємося до нього вздовж гірського ландшафту. Ми поспішаємо, адже лишається не більше, ніж години до сходу сонця. Ватага робить все можливе, щоб залишитися непоміченою. Це ще не означає, що нас не помітять під час приземлення, нагадує Терн впевнено, змахуючи крилами, попри 18 годин безперервного польоту прямо з Аретії. Вікно, яке маємо, щоб доставити андарну впаділ непоміченою, скоро зачиниться. І якщо ми не встигнемо, то в небезпеці опиниться кожне дитинча. Досі не розуміють, чому Емпірея взагалі вирішила дозволити драконам пов'язувати людей, як своїх вершників, знаючи, що їм, ймовірно, доведеться захищати власних дитинчат не лише від польотів грифонів, але від самих людей, яким вони повинні довіряти. Це такий крихкий баланс, відповідає Терн, повертаючись ліворуч, щоб іти в рівень з горами. Перші шість вершників, коли наблизилися до Лігвищ понад 600 років тому, Понад усе прагнули врятувати свій народ. Ці дракони створили перші емпіреї і пов'язали людей лише для того, щоб захистити свої гніздові колонії від венінів, які створювали грізну загрозу. У драконів немає протиставлених великих пальців, щоб ми могли зробити сфери чи плести руни. І жоден з двох войдів ніколи не був цілком щирий з іншими. Річ у тому, що кожен використовує іншого для власних цілей от і все. Мені ніколи не спадало на думку приховувати щось від тебе. Терн робить той дивний рух, коли здається, що його шия не має кісток, обертає голову, щоб здиркнути на мене ледь перемруженими очима, а потім знову зосереджується на місцевості. Я нічого не можу зробити, щоб виправити останні 9 місяців, окрім як відповісти на твої важливі запитання зараз. Я знаю, тихо кажу я. Хотілося б, щоб цими словами можна було заглушити єдкий присмак зради, якого мені ніяк не вдасться позбутися. Мені доведеться це просто прийняти і відпустити. Я розумію. Терн був пов'язаний шлюбним зв'язком зі Згейль, тож у нього, принаймні, була причина приховувати від мене свої дії. Я також не можу звинувачити Андарну за те, що вона була дитиною і наслідувала його приклад. Але, ксейден, це зовсім інша річ. Ми наближаємось. Приготуйтесь. Гадаю, нам слід було попрацювати над прийомом, Зіскакування під час руху, жартую я, міцно тримаючись за наверша, коли моя вага різко переноситься на бік, а тіло повторює маневри терна. Думаю, ще довго відчуватиму наслідки перебування в сідлі протягом кількох годин, але я б ні за що не проміняла приємне відчуття літнього вітру на своєму обличчі. Якщо зіскочиш зараз, то від зіткнення з поверхнею твої кінцівки повідлітають одна за одною, не погоджується він. «Ти цього не знаєш», – заперечує Андарна. «Здається, це і новий стиль спілкування за замовчуванням. Казати Терну, що він помиляється. Із груди Терна виривається гарчання. Його вібрації передаються через сідло підімною та зброю, яка тримає Андарну на його грудях. Я б подивилася, кажу їй, стримуючи посмішку. Він може втомитися і скинути мене. Він надто пихатий для цього», – каже дракониці, яку треба 20 хвилин умовляти. Надіти свою упряжку, відповідає Терн. Так, діти, тихо, не сваріться. Коли Терн пірнає вниз, ковзаючи вздовж краю гори, ремені впиваються в мої стегна. Я напружую м'язи і знову бачу під собою литовище без Досі пусто, нема нікого, зауважує Терн. Знаєш, зіскакування все-таки манера для другого курсу. І не обов'язково той, який я хотіла б опанувати. Щоправда, вимоги не залежать від моїх бажань. У якому ми не братимемо участь, бурчить Терн. Може, тоді її візьму я, якщо ти відмовляєшся. Тручається Андар, на останнє слово закінчується позіхання на повну драконячу пащу. А може тобі працювати над власними навичками посадки, перш ніж почати, відправляти наших вершників у рейс до Малика. Цей рік буде довгим. Здається, ніби всередині мого живота все скручується, коли Терн стрімко падає у простір каньйону, який ми називаємо литовищем. Я закину андарну в паділ, а потім повернуся і кружлятиму десь неподалік. Тобі треба відпочити. Буде не до відпочинку, якщо вас, вісьмоху, вирішать стратити на помості. Тривожність у його тоні передається мені. Я майже відчуваю, як вона стала посеред горла. Покличеш мене за найменші підозрі, що щось може піти не так. Так і буде, запевняю я. Зроби мені послуги, скаже Гель, що я хочу поговорити з Сейденом, перш ніж ми зайдемо всередину. Тримайся. Земля стрімко наближається нам назустріч, зустріч, я тягнуся до ременя на стегна, затискаючи пряшку між пальцями, терн вимахує крилами, щоб попередити наше падіння. За інерцією мене штовхає вперед, коли він торкається з землі, а тоді відкидає назад у сідло. Я відчіплюю паски. Забирай її звідси, кажу, поки вилажу через його плече, ігноруючи біль у м'язах. Не ризикуй без потреби, каже терн, коли я ковзаю низ по його передній нозі, яку він тримає під гострим кутом через положення андарни. Я з останньої сили намагаюся утримати рівновагу, коли ступнями гучно приземляюся на поверхню литовища. Я теж тебе люблю, почув відповідь і обертаюся на секунду, щоб встигнути поплескати його й андарну по нозі, перш ніж побігти вперед, щоб звільнити їм шлях. Командир наближається. Терну мить повертає голову праворуч, де з брутальною ефесністю приземляється гель. Її вершник також спішується. Він буде моїм командиром ще кілька годин, якщо нам пощастить вижити. Кседин оминає терна, залишаючи тому останні місце для зльоту і прямує до мене. Наступною злітає з гель, а за нею решта зграє. Здається, зараз ми самі. Я піднімаю окуляри на маківку і розстібаю куртку. Липень у базігатій, задушливий навіть у такій ранній порі. «Ти справді попросила Терна сказати з Гаель, що хочеш зі мною поговорити?» – запитує Ксейден, у той час, коли я спостерігаю, як перші промені сонця забавляють верховину у фіолетові кольори. «Справді. Я проводжу рукою вздовж бічних піхов, щоб переконатися, що мої кинджали не висунулися під час польоту. Ми виходимо з литовища трохи попереду інших і відправляємося до сходів. Які оминають рукавичку і ведуть до квадранта. Ти ж пам'ятаєш, що можеш. він постукає себе по голові і, крокуючи заду вперед, злегка обганяє мене, щоб я бачила його жест. Я стискаю кулаки, щоб втриматися від бажання змахнути це темне скуйовдження вітром пасмо з його чола. Ще кілька днів тому я торкалася б його без роздумів і застережень. Бляха, я б зараз втопила пальці в його волоссі і притягла його до себе для поцілунку. Але це було тоді, а тепер все інакше. Такий спосіб спілкування дещо... Боги, чому це так важко? Таке відчуття, наче усі зусилля, яких доклала за рік заради того, щоб мати Ксейдена, були марними. І ми знову повернулися на стартову лінію смуги перешкод, яку я навіть не впевнена, чи хтось із нас хотів би подолати. Я знизую плечима. Надто особливий. А хіба ми не достатньо близькі одне одному? Він відводить брову. Бо я пригадую не один випадок, коли ми обвивалися навколо. Припини. Я випереджаю його і затуляю йому рота долоною. Ігнорувати вибухову хімію, що діється між нами, досить важко, особливо якщо він нагадує мені, що ми відчуваємо, коли перебуваємо разом. Фізично наші стосунки чи що там між нами таке, просто ідеальні, навіть краще. Пекельно гарячі, вони є чимось більшим, ніж просте звикання одне до одного. Усе моє тіло нагрівається, коли він цілує чутливу шкіру моєї долоні, і я опускаю руку. Ми прямуємо туди, де нам світить щонайменше суд, якщо не шафон, а ти собі жартуєш. Повір, я не жартую. Він виходить вперед, коли ми дістаємося сходів і спускається перший, озираючись на мене через плечі. Я здивований, що ти від мене не морозишся. Це так? Але точно не жартую. Я зла за те, що ти приховував від мене правдиву інформацію. Ігнор таких проблем не розв'язує. Це точно, про що ти хотіла поговорити тоді. У мене є питання. Я думаю про це ще заретій. І тільки зараз мені кажеш? Він уже спустившись, обдарує мене недовірливим поглядом внизу. Комунікація не твій сильний бік, ні. Не переживай, ми над цим попрацюємо, коли вчитимемося виставляти захист. Відчуваю іронію в твоїх словах. Ми вже направляємося до квадранта. Сонце справа від нас, і його промені відбиваються від двох мечів, припасованих до ксейденової спини. Отже, запитання таке. Чи є у Русі хтось із писарів? Тобто хтось, кого можна назвати другом? Немає. Перед нами вимальовуються обриси цитаделі, і вежі видніються із-за краю хребта, під яким проходить тунель. Я розумію, що ти виросла, довіряючи багатьом із них, Більше нічого не кажи, я хитаю головою, поки я не навчуся захищатися від Дейна. Чесно кажучи, я думав про те, щоб відмовитися від попереднього плану і просто скинути його з парапету. Він це серйозно і я його не виню. Кседа ніколи не довіряв Дейнові, а після того, що сталося під час військових ігор, я відсотків на 99 впевнена, що також не маю йому довіри. Один відсоток – це той, який постійно муляє мені, нагадуючи, що Дейн був моїм найкращим другом. Така підстава. Один відсоток, який змушує мене сумніватися, чи було де невідомо, що чекало нас в Атибайні. Воно допомогло б, але я не впевнена, що це позитивно вплине на довіру, якою ми прагнемо. А ти мені довіряєш? Хочеш отримати нескладну відповідь? З огляду на наш обмежений час на одинці, то якось так. Він зупиняється біля високих дверей, що ведуть в тунель. Своє життя. Зрештою, це також і твоє життя. Усе інше залежить від того, наскільки Кседен відвертий зі мною, але зараз, мабуть, не час для розмов про статус наших стосунків. Присягаюся, в його очах спалахнуло розчарування, Кседен киває, а тоді озирається на решту наших, які швидко нас доганяють нас. Я подбаю про те, щоб Аетос тримав руки при собі, але тобі, можливо, доведеться підіграти. Дай мені одну спробу впоратися з ним самостійно, а тоді можеш робити все, що на твою думку спрацює. Наша розмова переривається через дзвони Базгіату, що сповіщають про час. У нас є ще 15 хвилин до початку випускного шикування. Усім зрозуміло, що має статися? Ксидин розправляє плечі, коли до нас долучаються інші. Вираз його обличчя змінюється. На ньому з'являється його коронна маска без емоційності. Зараз це не той чоловік, який вимолював у мене пробачення за свої таємниці. І вже точно не той, хто клявся повернути йому й довіру. Ні, цей Ксейден – командир крила, який убив усіх нападників у моїй спальні, навіть не спітнівши, а потім спокійно пішов спати. «Ми готові», – каже Гарік, розминаючи шию, наче йому потрібно розігрітися перед боєм. «Готовий», – киває Мейсен, поправляючи окуляри на носі. Вони по черзі висловлюють свою готовність. «Уперед!» – я підводжу підборіддя. Ксейден пильно дивиться на мене, потім киває. Коли ми входимо в тунель, я знову відчуваю, що мій живіт болісно скручується. Над нами мерехтять магічні вогні. Двері на іншому кінці проходу вже відчинені. Я не відсахуюся, коли Ксейден чіпляється до мене, поки ми йдемо. Є всі шанси, що нас зарештують. Щойно ми переступимо поріг квадранта. Або ще гірше, нас уб'ють. Залежить від того, що їм відомо. Сила вирує всередині мене. Я поки не відчуваю гострої необхідності її застосувати. Але в разі потреби вона готова вирватися назовні. Однак, коли ми виходимо на посипаний гравіє плац, там порожньо. У нас є кілька хвилин перш ніж цей простір, заповнюють вершники та викладачі. Перші вершники, яких ми зустрічаємо дорогою до гуртожитку, прямують до входу на плац. Усі мають нашивки другого крила на формах і самозакохані пихаті міни на обличчях. Ой, дивіться, хто нарешті вернувся. Зубдаю, ви думали, що заслеєте ігри, як два пальці об асфальт? Що ні? Четверте крило! Либиться вершник з волоссям, пофарбованим у лісовий зелений. Тільки цього разу щось пішло не так. Друге крило взяло все, поки ви десь пропадали. Ксейдин навіть не дивиться на них, поки ми йдемо далі. Гарік потім показує їм середній палець. Походу, ніхто не знає, що сталося насправді, шепоче й моджен. «Тоді ми частково вже реалізували наш план», – відповідає Ея. Пірсинг у її брові виблискує в променях сонця. «Ясно, бляха, що ніхто не знає», – бурчить Ксейдин. Він дивиться на верхівку навчального корпусу і я, слідкуючи його прикладу, звертаю очі в тому ж напрямку. Помічаю вогонь, що палає в ямі найдальшої вежі, і моє серце стискається. Безсумнівно, він призначений для того, щоб віддати данину Маликові – речі курсантів, які не вижили у військових іграх. Ми не ті, через кого вони будуть готові спалитися. Ми обмінюємося поглядами при вході в гуртожиток і мовчки розходимося згідно з планом кожен у своєму напрямку. Ксейден іде за мною коридором у блоці, який я називала домом останні дев'ять місяців. Однак мене цікавить не моя кімната. Озираючись обабіч, щоб переконатися, що нас ніхто не бачить, Ксейден відчиняє двері до кімнати. Ліамай показує мені проходи. Я прослизаю під його рукою, вмикаючи магічне світло над головою. Коли Ксейден зачиняє за нами двері, на мої груди навалюється важелезний тягар. Ще не так давно Ліам спав у цьому ліжку. Він вчився з цим столом Тут він працював над своїми фігурками, які, не вирізблені до кінця, лишилися тут, на тумботці. Ну ж, бо швидше, нагадує мені Кседен. Окей, відповідаю я, підходячи до столу. На ньому немає нічого, крім книжок і кількох ручок. Я перевіряю. Леамів гардероб, комод, шафку біля ліжка, нічого. Вайлет, стишано попереджає мене Кседен, який чатує біля дверей. Я знаю, кажу не обертаючись. Щойно Тейерн, Ізгеель, сілу в падолі, кожен дракон дізнався, що ми повернулися, а це означає, кожному командиру у квадранті теж відомо, що ми тут. Я піднімаю край важкого матраца і зітхаю з полегшенням, хапаю перев'язаний стос листів і швидко поправляю постіль. Є, ні, я не буду плакати, не тоді, коли я маю сховати її у себе, але що буде, якщо вони прийдуть спалити й мої речі? Ходімо. Кседин відчиняє двері і я виходжу в коридор той самий момент, як Ріанон, моя найкраща подруга-квадрантів, виходить зі своєї кімнати разом з Рідоком, ще одним із наших одногрупників. От лайно. Ві. Рія роззявляє рота, тоді кидається до мене, хапає, обіймає. Ви тут? Вона міцно притуляє мене до себе і я на мить навіть розслабляюся в її обіймах. Таке відчуття, ніби минула вічність, А не якихось шість днів Відколи ми бачились. Я тут, запевняю її, однією рукою тримаючи листи, а другою обіймаючи подругу. Вона стискає мої плечі, потім він штовхає назад і розглядає своїми карами очима моє обличчя так, що я вже починаю почуватися повним лайном через ту брехню, яку мені довелося сказати. З того, що всі говорили, я думала, ти загинула. Вона відводить погляд і дивиться через моє плече. Думала, що ви обоє загинули. Були ще чутки, ніби вони заблудилися, додав Ридок. Але зважаючи на те, з ким ти була весь цей час, ми всі однаково більше здатні були повірити в теорію про смерть. Я радий, що ми помилялись. Обіцяю, що поясню все пізніше, а зараз мені потрібна від тебе послуга, щоб почу я, намагаючись позбутися клубка в горлі. Вайлет, каже Ксейден низьким голосом. Ми можемо їй довіряти, говорю я, озираючись на нього. Рідокові теж. Ксейден має незадоволений вигляд. Здається, ми так і справді вдома. «Що робити?» – запитує Рі, заклопотано насупивши брови. Ступаю крок назад і віддаю їй руки-листи. Родина Рі теж не завжди дотримувалася звичаїв все спалювати. Вона зрозуміє. «Мені потрібно, щоб ти зберегла їх для мене. Сховай їх. Не дай їм нікому спалити». Мій голос ламається. Коли Ріанон дивиться на листи, широко розпущивши очі, усмішка сходить з її лиця, а плечі згорблюються. «Це що?» – починає Рідок, зазираючи через плече, але не запитання. Чорт, ні, шепоче Рянон, але я знаю, що вона не відмовить мені в послузі, ні, тільки не льям. Її погляд повільно піднімається, щоб зустрітися з моїм. Відчуваю печені в очах, але встигаю кивнути і, прочистивши горло, кажу побіцяй, що не віддаси їм, коли вони прийдуть по його речі. Якщо я не, я не можу закінчити. Ріанон киває. Ти ж не поранена, ні? Вона знову глядає мене, зупиняючи погляд. На шиї, на моїй льотній курці, там була дірка, яку зрештою заштопали в аретії від кенджала венінки. Я хитаю головою, я не брешу. Не зовсім брешу. Мій організм зараз абсолютно здоровий. Треба йти, каже Ксейден. Побачимось на випускному народ. Я усміхаюся їй, але стаю на крок ближче до Ксейдена. Що більше відстань від мене до моїх друзів, то безпечніше для них буде найближчому майбутньому. Як у тебе це виходить, що почує Адоксейдена, коли ми повертаємось за ріг у переповнений першокурсниками головний коридор? Що саме? Його руки вільно лежать по швам, поки він без упину роздивляється людей навколо. Він кладе руку на мою талію, наче хвилюється, що ми можемо розділитися в цій юрбі. Ми в самому центрі хаосу, де проте на кожного надто зайнятого собою, щоб нас помічати, знайдеться бодай один, хто побачивши нас протирає очі. Кожен таврований, якого ми зустрічаємо, непомітно киває ксейдену, в такий спосіб показуючи, що він вже поінформований. Брехати людям, які тобі небайдужі. Наші погляди перетинаються. Минаючи один з б'юстів перших шести, ми слідуємо за натовпом по широкі гвинтові сходи, що з'єднують гуртожитки. Ксейден напружує щелепу. Ві! Я піднімаю руку і обриваю його. Це не образа, мені просто треба знати, як це робити. Ми відриваємося від юрби курсантів, які виходять у двері, і Ксейден рішуче направляється в бік ротонди. Він відчиняє двері і пропускає мене вперед. Я відсахуюся від його руки, яка щойно торкнулася мого попереку. Зігнал усміхається нам сьогодні, бо кімната лишається порожньою лише на секунду, якої Ксейдену вистачає, щоб затягнути мене за першу колону, до якої ми підійшли. Червоний дракон ховає нас від будь-якого, хто міг би пройти через цей простір, яким з'єднані всі крила квадранта. А як же голоси й кроки заповнюють склепітчасту кімнату вже наступної миті, проте ніхто не бачить нас за масивною колоною. Саме тому це місце нашої зустрічі. Я визираюся за пояса Ксейдена і помічаю порожнечу колонами, що нас оточує. Одне з двох, або всі зараз перебувають по той бік ротонди, або ми прийшли перші. Щоб ти знала, я не брешу людям, які мені небайдужі. Стишено каже Ксейден, дивлячись на мене. Сила його погляду змушує мене притиснутися спиною до мармурової колони. Він нахиляється, заповнюючи весь мій простір. Зараз я бачу лише його. І вже точно ніколи не брехав тобі. Однак тобі доведеться панувати мистецтво говорити вибіркову правду, бо інакше ми всі помремо. Знаю, ти довіряєш Янону Рідоку, але тобі не варто бути повністю відвертою з ними. Як заради них, так і заради нас. Знання поставить їх під загрозу. Ти повинна вміти ділити правду, на частини, якщо не хочеш брехати друзям, то краще тримати відповідь дистанційно, ясно? Ясно. І хоч це так, я однаково вся напружена. Я все це розумію. Але відвертість ксейденових слів відчувається усіма моїми нутрищами. Я ніколи не хотів, щоб ти опинилася в цій ситуації. Ні з друзями, ні з особливо з полковником Айтосом. Це була одна з багатьох причин, чому я ніколи тобі не розповідав. Як довго ти знав про Бренена? Можливо, зараз невдалий час для таких питань. Але раптом це єдиний час, який Я знав про Бреннена з моменту його смерті. Він повільно видихає, мої губи розкриваються і щось тяжке зрушується всередині мене цієї миті. Зменшується тягар у грудях, який лишається ще з ресони. Він це помічає. Що? Ти не гуляєшся від відповіді. Так, мушу визнати, я дещо здивована. Я ж обіця відповісти на деякі твої питання. Він нахиляється ще ближче до мене. Але я не можу обіцяти, що тобі сподобається те, що ти почуєш. Я завжди віддаю перевагу правді відповісти на деякі питання це ти зараз так кажеш, його губи витягуються, Нерадісній усмішці. Ні, я назавжди завжди залишуся при своїй думці. Чого не підошв поза нас нагадує, що ми тут не зовсім самі, курсанти, доповідають про прибуття на шикування, але мушу сказати це зараз. Якщо за останні кілька тижнів ти хоч щось і зрозумів, ну знаєш, мені вона взагалі-то коштувала тебе. Ксейден заплющує очі і напружується всім тілом. Чорт, я не повинен був цього говорити. Хитаючи головою, він знову дивиться обидва. Від безнадії та зраждання, які я в них розледіла, мені стискається серце. Знаю, йдеться саме про те, що я не казав, розумію. Та коли життя всіх навколо залежить від того, як добре ти вмієш брехати, то зовсім не просто усвідомити, що правда – це те, що тебе врятує. Він зітхає, і це помітно навіть по руху його плечей. Якби я міг повернути час, я зробив собі інакше, повір. Але я не можу. І ось ми тут. Навіть не впевнена, що знаю, де це тут. Переступає з ноги на ногу. Утім, якщо ти був щирим зі мною, коли обіцяв відтепер розповідати мені про все, я помічаю, як він здригається, і моє серце завмирає. Ти ж розповіси мені про все, коли я буду здатна захистити себе, правда? Сказати це все, що я можу зробити, щоб не вчепитися в нього зараз і не почати трусити. Ой, важко. Ти обіцяв мені у своїй спальні? Ні, він не зробить цього зі мною. Усе, що ти хочеш знати, і все, чого не хочеш. Це були твої слова. Тобто все про мене. Бля, він знову це робить зі мною. Знову. Я хитаю головою. Це не те, що ти обіцяв. Ксидин збирається наблизитися ще на крок, але я виключно виставляю підборіддя, мовляв, лише спробуй. Він розумний чоловік, тож лишається на місці. Слухай, каже, поправляючи рукою свої кучері. Я відповім на будь-яке запитання про себе, яке тільки захочеш. Богу, я хочу, аби ти знала, мене досить добре, щоб довіряти, навіть коли я не можу розповісти всього зараз. Він киває, наче цей текст був частиною першої обіцянки, хоча ми обоє чудово знаємо, що це не так. Ти розумієш, що закохалася не у звичайного вершника. Ти закохалася у провідника революції. Каже так тихо, що його шепіт ледве доноситься до моїх вух. Тому в певному сенсі у мене завжди будуть секрети. «Ти що, приколюйся з мене?» – випускаю пар на поверхню, сподіваючись, що гнів тамує цей нестямний біль від його слів. Бреннан брехав шість років, лишивши мене оплакувати його смерть, поки сам насправді був живий і здоровий. Мій найдавніший друг поцупив мої спогади і, можливо, теж відправив мене на смерть. Мама взагалі все життя оточила мене брехнею. Я навіть не уявляю, яка частина моєї освіти справжня, а що з неї суцільна вигадка. І тепер Ксейден думає, що я не збираюся вимагати від нього цілковитої щирості. Я не приколююсь, в його тоні немає краплі вибачення. Це не означає, що я не впущу тебе, як і обіцяв. Я розгорнута книга. Коли йдеться про «Те, що ти хочеш?» – хитаю головою. Таке зі мною не пройде. Точно не цього разу. Я не довірятиму тобі знову, поки ти всього не розкажеш. І крапка. Він кліпає так, наче мені вдавалося його приголомшити. Розповіси всю правду, вимагаю я, як будь-яка розумна жінка, яка дивиться на чоловіка, котрий приховує від неї той факт, що її брат живий, не кажучи вже про цілу війну. Я можу пробачити, що ти тримав мене незнанні, але до сьогоднішнього дня. Ти зробив це, щоб врятувати життя, можливо, навіть моє життя. Але відтепер має бути повна цілковита щирість або... Боги, невже мені доведеться це сказати? Невже я справді збираюся поставити ультиматум, Довбаному Кседину, бляха, Рірсону, або що? Він нахиляється, заглядаючи мені просто в очі. або я візьму себе в руки і розкохаю тебе, вихлюплюю я. Здивування, яке на мить, зблиснуло в його очах, уже за секунду переходить у посмішку на устах. Успіхів тобі в цьому. Я сам намагався впродовж добрих п'яти місяців, розкажеш потім, як у тебе виходить. Від нестачі слів я просто пирхаю, і в цей же час дзвонять на шикування. Пора, каже, тримай, що піднятими. Блокую усіх, як ми тренувалися, дорогою сюди. Та я навіть від тебе не можу закритися. Ти потім побачиш, що мене блокувати важче, ніж інших. Його усмішка настільки мене дратує, що я стискаю руки в кулак, щоб не застосувати їх деінде. Гей, я не хочу переривати ваш момент откровення, голосно шепоче Бодхі зліва від мене, але це був останній дзвоник, а отже попередження про початок усього цього кошмару. Ксидин озирається на свого двоюродного брата, і ми обоє йому киваємо. Він не ображатиме друзів запитаннями, чи кожен виконав своє завдання. Ми у вісьмох виходимо в центр Тонди. З подвір'я лунає оголошення посмертного списку. «Я не помру сьогодні», – шепочу сама до себе. «Друже, бляха, сподіваюся, що ти не помиляєшся», – каже Гаррі Ксейденові, «коли ми підходимо до відчинень дверей. Було прикро провести тут три роки і вижити, щоб потім померти день випуску». «Я не помиляюся», – Ксейден виходить. Ми слідуємо за ним, вступаючи у сонячне світло дня. Гарік Тевіс, Ксейден Ріорсон, голос капітана Фіцгібонта, який зачитує список загиблих, лунає над шикуванням. «Ой, як незручно!» – вигукує Ксейден. «Усі до одного у дворі повертають голову в наш бік». Розділ четвертий Оскільки дракони затято оберігають як своїх дитинчат, так і будь-яку інформацію щодо їхнього зростання, нам відомо лише чотири факти про сон без По-перше, це критичний час для їхнього швидкого росту та розвитку. По-друге, тривалість сну залежить від породи. По-третє, як випливає з назви, це сон без сновидінь. А по-четверте, дитинчата прокидаються голодними. Польовий довідник з різновидів драконів полковника Каорі. Моє серце б'ється і швидкістю, з якою колібері тріпочуть крильцями. Ми проходимо через плац і до мосту. Ксейден іде на два кроки попереду нас. Він рухається впевнено і безстрашно. Плечі розправлені, голова високо піднята, кроки рішучі. У його погляді, у кожній напруженій лінії його тіла — лють. Під підошвами черевиків хрумтить гравій, приглушуючи зітхання курсантів ліворуч від мене. Я тримаюся рівно, уважно стежачи за тим, що відбувається на помості попереду. Може я не маю такої впевненості, як Ксейден, але я принаймні можу її вдавати. Ви не загинули? Капітан Фізгібонд, приставлений до квадранту вершників писарів, широко розплющив очі під сивими бровами. Його б лице набуває блідого відтінку, точнісінько, як його бежевий мудир. Він перебиває сувій із списком загиблих, і той випадає йому з рук. Виходить, що ні, відповідає Ксейден. Це майже іронічно, коли комендант панчик, розявши рота, повертається в наш бік зі свого місця на помості. За кілька секунд піднімається моя мати і полковник Аетос зі своїх місць, затуляючи йому вид. Джасіння виходить вперед, щоб підібрати список полеглих для капітана Фіцгібонта. Під її кремовим капюшоном видніються широко розплющені карі очі. Я рада, що ти жива, швидко показує мені жестовою мовою, перш ніж хопити з згорток. Я теж. Жестикулюю відповідь, проте мене починає нудити. Чи знає вона, що насправді вчать у її квадранті? Жоден із нас і гадки немає, що насправді кується усі ці роки, поки ми навчалися разом. Щоки полковника Аетоса червоніють з кожним нашим кроком, його очі бігають, по нас вісьмох, безсумнівно вивчаючи, не присутніх тут, а шукаючи тих, кого серед нас нема. Мати кидає на мене погляд, коротший за мить. І кутик її рота піднімаються вгору. Першні її обличчя знову стає маскою професіональності. Я розпізнаю в його виразі аж страшно сказати гордість. Але вона знову дистанціюється від мене, що бездоганно робила протягом останнього року. Коротший замить. Цього часу мені вистачає, щоб усвідомити свою правоту. В очах матері немає ні злості, ні страху. Хоч ошелешана вона також не здається. Її вигляд демонструє хіба що полегшення. Вона не була причетна до плану Аетоса. Я впевнена в цьому до мозку кісток. Нічого не розумію, каже Фіцгібонд двом писарям позаду себе, а потім повертається до панчика. Вони не мертві, як їхні імена потрапили у звіт для списку загиблих? Чому про них повідомили у звіті про полеглих? перепитує моя мати полковника Аетоса, примруживши очі. Між нас проноситься холодний вітерець, і хоча він дає миттєве полегшення від задушливої спеки, я знаю, про що це насправді свідчить? Пані генерал Соренгейл розлючена. Я дивлюся вгору, але бачу там лише прозору блакить. Принаймні, мати не викликала бурю. Поки що. Вони були відсутні 6 днів. Закипає Айтус, підвищуючи голос із кожним наступним словом. Звичайно, ми повідомили про їхню смерть, але очевидно, варто було подати на них за дезертирство та невиконання обов'язків. То ви писатимете про нас рапорт за дезертирство? Ксейден виходить з ходами на поміст, водночас Айтос відступає на кро. В очах полковника проминув страх. Ви ж самі відправили нас собі, а тепер збираєтеся донести на нас за дезертирство? Ксейдену не потрібно кричати. Його голос почули в строю. Про що він говорить? – запитує мама, проводячи поглядом від Ксейдена до Айтоса. Почалося. Уявлення не маю. репить Айтос. Я дістав наказ узяти загін і виїхати за межі захисту до Атебайна де повинен був сформувати штаб для військових ігор Четвертого крила. І я це зробив. Ми зупинилися на привал біля найближчого озера за сферами, де на нас напали грифони. Брехня відслизає з його язика не менш правно, ніж правда. Це водночас і вражає, і дратує. Бо по ньому хай йому чорт взагалі не скажеш. Мати кліпає очима, а Етос насуплює свої густі брови. Це було несподівано. Вони напали на Дею і Ф'юла з Ненацька. Ксейден злегка повертається в бік, ніби виступає перед курсантами, а не доповідає командиру. Вони загинули одразу, ми навіть не встигли зреагувати. Мені перехоплює подих у грудях, з'являється біль. Строєм проноситься ремственний шепіт, але я зосереджуюся на слова Ксейдена. Ми втратили Ліама Мері та Солейл Телері, додає він, а тоді дивиться на мене через плече. І ми ледь не втратили Соренгейл. «Пані генерал обертається на секунду, зиркає на мене згори, не як моя командирка, а із занепокоєнням і побоюванням в очах. Вона дивиться на мене так, ніби вона просто – мама». Я кидаю на підтвердження ксединових слів, а біль у грудях лише посилюється. «Це правда?» – заявляє полковник Аето, зазвичайно впевнений тоном. «І в мене йде обертом голова від думки, що ми можемо не впоратися з ним і зустріти свою смерть тут на місці, не маючи можливості переконати мою матір. Я тут поруч!» «Одразу за краєм гори», – сповіщає мене Терн. «Дихай», – пошепки підказує Гарік, – «інакше ти зараз не непритомніш». Я глибоко вдихаю і зосереджуюсь, намагаючись вирівняти серце биття. «А навіщо мені брехати?» – Кседи нахиляє голову і з-під лоба дивиться на полковника Айтоса з непідробною зневагою. «Однак, якщо ви не вірите мені, то пані генерал Соренгейл може дізнатися правду від власної дочки. Тепер мій вихід». Повільно піднімаюся масивними дерев'яними сходами до помосту і стою ліворуч від седіна. Підстікає мені по шиї під ранковим сонцем, яке невблаганно припікає чорну літню шкірянку. Курсантко Соренгайл. Мама складає руки на грудях і дивиться на мене з очікуванням. Увага цілого квадранта важко сідає на мої плечі і змушує мене прокашлятись. Це правда. Брехня, кричить Айтос. Не може бути, щоб одразу два дракони були збиті грифонами. Це неможливо, ми повинні розділити їх і допитати окремо. Всередині мене все стискається. Я не думаю, що в цьому є потреба, відповідає пані генерал, коли крижаний порив вітру, роздмухи, кінчики мого волосся. Я б і на вашому місці двічі подумала, перш ніж звинувачити у брехні. Полковник Айтос напружується. Розкажи, що сталося, курсантко соренгейл. Мама схиляє голову набік і обводить мене поглядом. Так, як завжди дивилася на мене в дитинстві. Щоб розгадати правду, коли ми з Бренноном і Мірою змовлялися, аби приховати якусь шкоду. Вибіркова правда, нагадує мені Кседин. Не бреши. Він так каже, бляха, ніби це дуже просто. Ми полетіли в Атебайн за наказом, дивлюся їй прямо в очі. Як і сказав Ріорсон, ми зупинилися біля озера приблизно за 20 хвилин від сфер, щоб напоїти драконів і тому спішилися. Я лише пам'ятаю, як з'явилися двоє арифонів зі своїми вершниками, але все сталося біса швидко. Я навіть не встигла зорієнтуватися, що відбувається. Гнути свою лінію. Проводжу рукою поверх кишені, намацуючи хребти різдлиної андарни, над якою працював Ліам перед смертю. І раптом дракон Солейн уже був мертвий. А Дейв лежав із вивернутими назовні нутрощами. Сльози самі наступають на очі, але я кліпаю, щоб не заплакати. Мама поважає тільки сильних. Якщо я продемонструю ознаки слабкості, вона не зважатиме на мої слова. Бо це буде, з її погляду, звичайна істерика. У нас не було жодних шансів, поза сферами пані генерале. «Що було потім?» – запитає мама абсолютно беземоційно. «Я тримала голову ляма, коли він помирав, кажу, швидко опановуючи тремтіння підборіддя. Ми вже нічого не могли вдіяти, щоб рятувати його, коли помер день. Аби бути переконливою, мені потрібна мить, щоб сховати свої спогади і емоції назад у коробочку, де вони повинні лежати». Він ще був теплий, коли мене раптом ударили кинджалом з отруєним лезом. В очах мама спалахнули вогники, і вона відводить погляд. Але коли ми подалися шукати підмоги в Атибайні, переводжу погляд на полковника Етоса, там уже нікого не було. Ми тільки знайшли повідомлення, в якому було сказано, що Рірсон має брати одне з двох тримати варту над сусіднім поселенням або якнайшвидше дістатися Елтуваля. Ось лист! Ксейден витягує з кишені наказ із військових ігор. Не знаю, який стосунок має знищення поселення до військових ігор, але ми вирішили не дізнаватися і покинули його. Курсантка Сорен була при смерті. І я прийняв рішення зберегти те, що залишилося від мого загону. Він передає зім'яті папері мамі. Я вибрав урятувати вашу дочку. Вона хапає наказ і уся напружується. Нам знадобилося кілька днів, щоб знайти когось, хто міг би мене зділити. Хоча не пам'ятаю, як мене лікували, кажу я. А щойно мій стан покращився, ми повернулися сюди. Прибули десь півгодини тому. Думаю, Еймріс може це підтвердити. А тіла? запитує Айтос. Чорт. Я? Я не маю жодної добаної гадки і знаю лише те, що казав Ксейдин. Вони поховали Ліама. Сорен Гейл не знає, відповідає Ксейдин. Вона весь час під дією трути. Коли ми зрозуміли, що... А ти, Бані, не знайдемо підмоги, половина нашої ватаги повернулася до озера, щоб спалити тіла вершників і драконів. Інша половина вирушила зі мною на пошуки допомоги. Якщо потрібні докази, ви знайдете їх приблизно за 100 метрів на схід від озера або погляньте на свіжі шрами у наших драконів. Цього достатньо. Мама витримує паузу, безсумнівно отримуючи в цей час підтвердження від свого дракона. Потім повільно повертається до полковника Айтоса, який зі свого боку підсовується на кілька сантиметрів ближче до неї, через що раптом здається меншим. Поверхня по мосту вкривається квітами іню. Це ваш почерк? Ви лишили порожньою, стратегічно надважливу заставу за межами сфер заради військових ігор? Це було лише на кілька днів. Йому вистачає клепки, трохи відступити. Ви ж самі казали, що цього року ігри я можу організовувати на свій розсуд. Але цьому вашому... «В сраному рішенні не вистачає здорового глузду», – заперечує вона. «Я почула все, що мала почути. Виправте список загиблих. Курсанти повертаються у стрій і починаємо випускну церемонію, щоб мої лейтенанти могли отримати свої направлення. А вас, полковник Аетос, я хочу бачити в своєму кабінеті за 30 хвилин». Від відчуття полегшення я мало не підкошуюся в колінах. Вона мені вірить. Батько Дейна стає струнко. «Так, пані генерал», – каже він. «То ти здобула нове поранення після того, як тебе на першому курсі вже кинули в бій?» – каже вона мені. «Так точно. Можливо, ти схожа на мене більше, ніж я вважала». Вона киває, а її губи на мить витягуються в доволену усмішку. Не кажучи більше ні слова, пані генерал Соренгейл проходить між мною і край по мосту і сходить вниз, залишаючи нас із полковником Аетосом на горі. Мороз миттєво розвіюється, і я чую, як вона крокує по гравію, Віддаляючись, полковник повертається обличчям до нас і Ксейдену. Схожа на неї, це остання людина, на яку я б хотіла бути схожою. Це не зійде тобі з рук, шепить Аетос, але досить тихо. Що саме? Так же тихо запитує Ксейден. Ми обоє знаємо, що це були не грифони. У Аетоса аж слина летить з рота. І що ж? Іще могло затримати нас і збити двох драконів та їхніх вершників. Я примружую очі, не відводячи від нього погляду, в який вкладаю всю свою лють. Це він убив Ліама і Солейн. Пішов він. Але, звісно, якщо ви вважаєте, що існує ще якась загроза, ми обов'язково поділимося цією інформацією з рештою квадранта, щоб ми могли належним чином навчитися її протистояти. Ти таке розчарування, велет, Він зирить на мене. Годі, наказує Ксейден. Ви вже зіграли в цю гру з азартом. І програли. Ви не можете викрити те, що представили як правду. Не розголошуючи інформацію, Назагал, чи не так? Зловтішна усмішка прикрашує губик Сейдена. Проте я вважаю, що все це легко вирішити, якщо звернутися по допомогу до генерала Мельгрема. Напевно, він бачив результати нашої битви з грифонами. Я отримую справжнє задоволення від того, як в'яне вираз обличчя полковника. Одна з особливостей таврап повстання полягає в тому, що Мельгрем не може підтвердити жодних дій, у яких брали участь троє або більше таврогних. А Айтос, очевидно, це знає. Маю припущення, що ми вільні, запитує Кседен. Не впевнений, чи ви помітили, але весь квадрант зараз дивиться на нас і досить уважно. Тож, якщо ви хочете, щоб я надалі їх розважав, переказуючи, що з нами сталося. Вільно, вставайте, устрій. Він цідить кожне слово окремо крізь міцно зціплені зуби. Із задоволенням, сер, Кседен чекає, поки я спущуся сходами, а потім іде слідом. Вирішено. Каже він, Гаріку, усі встрій. Озираючись через плече, я бачу, як Фіцегонд розгублено хитає головою, коригуючи список загиблих, а потім іду між імоджен і Кседином до свого рою: Ти не мусиш проводжати мене до строю, шепочу я, ігноруючи погляди курсантів. Я обіцяв твоєму брату, що поруюся з іншим аетосом. Я можу сама розібратися з Дейном. Наприклад, різким копняком по яйцях, але це не конче буде потрібно, чи ні. Ми спробуємо твій спосіб торік. А тепер ми спробуємо мій. І Моджен підводить брови, але нічого не каже. У Вайлет, день виходить із строю прямо в наш бік. Щойно ми підходимо до другого рою, чоти полум'я. У рисах його обличчя відображається занепокоєння та полегшення відночас. Від чого на моїх руках виступають сироти? Ти не можеш його тут вбити, попереджає Кседен. Ти жива? Ми чули, що... День тягнеться до мене, але я відсахуюся. Торкнеся мене, Дейне Айтос, і я клянуся богами. Я відрубаю твої сранні руки і заодно спишу з тебе з наступного туру випробонь у квадранті. Мої слова збирають більше, ніж кілька орів серед курсантів. Але мені байдуже. Хто там мене чує? Ух, як люто. Вайлет. Веселіт нотків тоні Ксейдена ніяк не відбиваються на його обличчі. Що? День стає, як вкопаний, підводячи брови високо, ледве до самої зачіски. Ти серйозно, Ві? Абсолютно. Тягнуся руками до піху на стегнах. Краще повір їм словам. Направду. Ксейден говорить геть не тихо. Якщо ти цього не зробиш, я сприйматиму це за особисто образу. Вона вже зробила свій вибір, і це не ти. І ти ним ніколи не був. Я це знаю. Вона це знає, весь квадрант у курсі. О, вбийте мене просто зараз на місці. Мої щоки наливаються жаром. Спалитися в його лютній курсі перед військовими іграми це одне але оголошувати про наші стосунки на публіці, і то, коли я впевнена, що в нас є стосунки, це вже геть інше. І Монжен так посміхається, що мимоволі подумають, чи не штовхнути б її ліктем у бік. Дей зирається ліворуч праворуч, відтак шаріється, аж колір шкіри добре контрастує з його світло русявою борідкою. І що тепер погрожуєш убити мене, Рюрсоне? не вгамовується він. Ухитане його обличчя робить Дейна настільки схожим на його батька, що мене починає крутити живіт. Ні. Кседин хитає головою. «Навіщо мені погрожувати, коли Соренгел цілком здатна зробити це сама? Вона не хоче, щоб ти її торкався. Упевнений, що всі в квадранті її почули. І цього має бути за досить, щоб ти тримав лапи при собі». Він нахиляється до Дейна і шепоче так тихо, що слова ледве долітають до моїх уст. «І щоразу, коли тобі кортітиме дотягнутися своїми руками до її обличчя, я хочу, щоб ти згадав лише одне слово. Яке ж?» Дейн кипить. «А ти байн», – каже Ксейден і прибирає попередню позу. Його поля такий загрозливий, що мене проймає крижаний жах. Дейн напружується і виструнчується, і коли полковник Панчак нарешті звертається до строю. Нема чого відповісти? Цікаво. Ксейден схиляє голову набік, розглядаючи обличчя Дейна. «Вставай стрій, командире Рою, поки я не втратив залишки ввічливості від імені Ліама та Солейн». Дейн блідне, але принаймні... Йому вистачає гідності відвести погляд. Він повертається на своє місце на чолі нашого рою. Погляд Кселіна на мить зустрічається з моїм перш ніж він йде до переднього краю четвертого крила. Я мала б знати, що наїзд на день нову гідність спровокує якесь відовище. Стрій розсувається, звільняючи місце для нас з Імоджен. Ми стаємо, як і звичайно, але від промовистих поглядів друзів на моїх щоках проступає рум'янець. Це було так? Цікаво, шепоче до мене ріанун. Її очі пухли й почервоніли. Ух, це було гаряче, коментує Надін, яка стоїть попереду біля Сойра. Потрапляти в любовний трикутник може бути трендець як некомфортно. Що ні, каже й Я зиркаю на неї через плече, це і за те, що вона погоджувалася з натяками, а точніше, припущеннями Ксейдена, але і не зобразивши жодної подоби вибачення, просто знизує плечима. Боги, як же я скучаю за тобою. Квін штовхає Моджин плечем. У її короткій зачисті з мілявим волоссям ефективно контрастує блакитний пасмо. Військові ігри – це повне вісті. Ви майже нічого не втратили. На помості капітан Фітзгебон продовжує зачитувати імена зі списку загиблих, з того місця, на якому ми його перервали. З його чола стікає піт. Поки що 17, шепоче Ріанон. Останні випробування на військових іграх завжди смертоносне. Тому лише найсильніші вершники проходять його і потрапляють на випуск у шикування. Але Ліам був найсильніший на нашому курсі. І це його не врятувало. Солейл Телері, Ліам Мері, голосно зачитує Фіцгібонт. Мені ле додається ковтати повітря, поки виголошують решту списку. Я мовчу вже про те, як пече мені в очах. Я навіть не можу розібрати їхніх імен. Писар дочитує перелік до кінця, віддаючи душу полеглих малику, Але ніхто з нас не плаче. Комендант Панчик прочищає горло і не може втриматися, щоб не підсилювати голос, хоч у цьому насправді немає потреби. За останній рік навчання ряди курсантів добряче поріділи, тож усім і без того добре чутно, що говорять з помосту. Похвалою для вершника може бути лише військова нагорода. Наша нагорода за добре виконану роботу. Це дожити до наступного завдання. Місця служби звання. Згідно з нашими традиціями і службовими нормами, Ті з вас, хто закінчив третій рік навчання, тепер будуть призначені лейтенантами армії Навари. Нехай вийде зі строю кожен, чиє ім'я назву. Після отримання направлення у вас є час до ранку, щоб прибути на нове місце служби. Лунають імена третєкурсників, починаючи з першого крила, чота за чотою. Нові лейтенанти виходять по свої направлення і одразу покидають двір. Це трохи приголомшливо, що почерідок, з іншого боку отримуючи у відповідь пильний погляд Дейна, через плече, що стоїть за два ряди попереду, а пішов він в сраку. Я просто кажу, що за одне лише виживання тут протягом трьох років належить пожиттєвий запас Елю і вечірки, події, якою наступного ранку буде важко згадати. Рідок знизує плечима. Мене якісь інші вечірці здається, зауважив він. Гляньте, вони що, пишуть накази просто на місці? Ну якщо третьокурсник щойно вважався мертвим, «То як йому видати наказ?» – озивається Гітон з заднього ряду. «Я думаю, хто стане нашим новим командиром?» – запитую поширпки Надін, що стоїть позаду мене. «Аура Бейнгевен», – відповідає Аріанун. «Вона відіграла важливу роль у перемозі Другого Крила на військових іграх, хоча Аетос теж непогано заступив Рірсона. З нашого загону викликають Гітона і Емері. Я дивлюся на інших, згадуючи першокурсники, які починали з нами» які не закінчили першокурсників, які або лежать поховані біля підніжжя Базгіату під численними рядами каменів, або були забрані додому, щоб спочити навічно там. Другокурсників, які ніколи не побачать третьої зірки на своїх одностроях. Третьокурсників, таких як Солейн, які були впевнені, що закінчать коледж лише для того, щоб пасти в бою. Може, недаремно лютниця Грифона тоді назвала це місце фабрикою смерті. «Ксейден Ріорсон!» – викликає панчик, і мій пульс частішає, коли Ксейдин крокує вперед, щоб отримати своє направлення. Він виходить останнім з третєкурсників. Через відчуття нудоти я ледве стою на ногах. Уранці його тут не буде. Він поїде звідси. Кажу собі, що спілкуватися з ним до кінця днів через зв'язок між Терном і Гель, але це не тамує моїй паніки, внаслідок чого прискорюється дихання. Його тут не буде. Не буде на маті, щоб переконатися, що я працюю і заохочувати ставати сильнішою. Не буде на бойових сповіщеннях і на льотних заняттях теж. Я б мала тішитися з цього додаткового вільного простору, який у мене буде. Але я цьому не рада. Панчик знову займає своє місце на подіумі і стоїть, проводячи руками вздовж лінії на однострій, ніби розгладжуючи складки. Я знайду тебе перед від'їздом. Голос Ксейдена прориває мій щит і протискається крізь вир моїх думок, а тоді згасає, коли той виходить із двору, прямуючи в гуртожиток. Принаймні, ми встигнемо попрощатися або посваритися. Щось із того. Вітаю нових лейтенантів, каже панчик. Решті з'явитися до центрального відділу, щоб здати форму і отримати нову. Так, ви можете залишити зароблені нашивки. Із цієї миті другокурсники стають третьокурсниками, а першокурсники – другокурсниками. З усіма привілеями, які з цього випливають. Про призначення нових командирів уже цього вечора дізнаєтеся із загальних оголошень. Вільно. Под вір'ям гучно лунають радісні вигуки. Мене підхоплюють в обійми рідок, потім СОЕР, потім Ріанон і навіть Надін. Ми це зробили. Тепер ми офіційно другокурсники. З 11 курсантів, які прийшли до нашого рою, як до, так і після обмолоту, залишилося лише п'ятеро нас. Наразі.